Почав я, ще не відаючи точно, як відповім токарю-інженеру. «Ну, знаєте», – повторив я і оглядівся. Через дощ людей на вулицях було мало. І в напівпорожньому кафе ми втрьох почувались вільно при довгому столі, розрахованому на шістьох чоловік. Мене завжди цікавило, чому в кафе? Розрахованих на те, що людина трохи чогось з'їсть, вип'є кави, послухає негучну музику з автомата, почитає газету, ставлять у ті довгі, багатомісні казарми їдала, де притиснуті плечима одне до одного, шестеро чи восьмеро людей не здатні відчувати нічого, крім бажання швидше дожувати сардельку і драпонути. На щастя, людей в новому кафе ще не набивалося повно. І ми могли розмовляти, розіклавши лікті на столі, розрахованому на вдвічі більшу компанію. Інакше розмова не вдалася б. Втім, вона і так не дуже клеїлася. Чи мене непокоїла втрата ініціативи в ній? «Я ж вам казав, – спробував я віджартуватися – що попереджу читачів про те, який це буде нецікавий розділ. Крім того, вашого монологу про мускулясту руку ні один редактор не надрукує. Так що цілком можливо ця розмова виключно для скарбниць моєї пам'яті, а не для збагачення світової літератури. «І у вас, як у нас», – несподівано сказав молодий Віктор Козиренко. У нас у цеху доволі охочих в кожній невдачі звинувачувати бригадира, старшого майстра чи начальника цеху, а у вас, виявляються, редактори винні. А ви ж либонь і не пробували написати про те, як живуть і думають робітники таких заводів, як наш. Опишете процес штампування якоїсь деталі чи вигаданий конфлікт новатора, з якимось недотепою, і думаєте, що торкнулися робітничої теми? Вчорашній ПТУшник стає начальником цеху, і ви вважаєте це вінцем технічного прогресу? Пробачте, але вас, взагалі письменників, часом найбільше цікавить процес зростання простого робітника до директора. Наче робота, це саме лише просування по щабликах посад. От ви подумайте про таких людей, як Володимир Сергійович, наприклад. Він же жив глибросте. А що у вас, письменників? Те ж іде да розвиток від простого літератора до голови спілки письменників. Робітник, значить, мускуляста рука з молотком, а письменник розлоги крісло, у кабінеті з табличкою на дверях. Так? Загалом, сказав я, може бути і так. Хоч письменник для мене це Кобзар, війна і мир, Тефійдон, а робітник? Жовтнева революція, Супутник у небі, Тролейбус, що їде зараз вулицею, І стіл, за яким оце сидимо. Не зовсім так похитав головою окунь. Книги потрібно було не лише написати. Їх належало набрати на лінотипі, видрукувати, оправити. Інакше все це рукопис. І що б ви знали про них, коли б не трапили рукописи робітникам до рук? Теорія, як і практика революції, невід'ємні від робітництва. Але це інтелігенти писали її, філософи, Історики, літератори. Не варто поділятися. Словами, діями, чим завгодно. Бо ми нероз'ємні. Як тіло народу. Як сила його й мозок. Красиво балакаєте, дядечку. Глянув я на окуня і похитав чорну пляшку шампанського. Бокали все ще були повні, тому я поставив пляшку на стіл. Хоч сир їжте. Інтелігенти, коли вирішують глобальні проблеми, завжди їдять сир.